61. Legea nevoii Fiecare decizie de a cumpăra un produs sau un serviciu este o încercare de a satisface o nevoie și de a îndepărta o nemulțumire de un fel sau altul. Fiecare decizie de cumpărare este o încercare de a rezolva o problemă sau de a realiza un obiectiv. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le faceți pentru a avea succes în domeniul vânzărilor este să vă puneți în locul clientului dumneavoastră potențial și să vedeți oferta din perspectiva lui. Trebuie să determinați ce înseamnă produsul sau serviciul pentru clientul dumneavoastră potențial în funcție de obiectivele și problemele pe care le are, înainte ca dumneavoastră să vindeți și să oferiți produsul. Primul corolar Alegi legii nevoii este Înainte de a vinde ceva, agentul de vânzări trebuie să știe cu exactitate care este nevoia pe care încearcă să o satisfacă. Cei mai buni agenți de vânzări au talentul de a pune întrebări bune și de a asculta cu atenție răspunsurile. Acest lucru le permite să se concentreze asupra celor mai importante și stringente nevoi ale clientului care pot fi satisfăcute prin cumpărarea produsului sau a serviciului oferit. Cel de-al doilea corolar al legii nevoii este Succesul în vânzări apare în urma satisfacerii nevoilor existente, nu în urma creării unor nevoi noi. Sarcina dumneavoastră este să scoateți la iveală nevoile care există deja, nu să încercați să convingeți oamenii că au nevoi la care s-ar putea să nu se fi gândit niciodată. Cel de-al treilea corolar al legii nevoii este Cu cât nevoia este mai simplă, cu atât prezentarea produsului va fi mai simplă. Dacă vindeți cartofi sau orice alt produs de bază pentru satisfacerea nevoii de a mânca, nu este nevoie decât de prezentarea dimensiunii și a greutății pentru a-i vinde. Produsele dumneavoastră se vor vinde dacă sunt prezentate într-un mod atrăgător. Baza de comparare cu alte produse alimentare de același tip va fi simplă și directă. Corolarul numărul 4 al acestei legi, reversul celui de-al treilea corolar, este? Cu cât nevoia este mai complexă, cu atât prezentarea produsului va fi mai sofisticată și mai subtilă. De exemplu, dacă vindeți parfum unor femei, reclamele și metodele de prezentare a produsului trebuie să fie subtile și indirecte. Parfumul este un subiect sensibil. Este folosit cu delicatețe și se cumpără doar atunci când agentul de vânzări își poate structura prezentarea în așa fel încât aceasta să facă aluzie la dorințele interioare cele mai adânci ale clientei de a fi frumoasă și realizată. Corolarul numărul 5 al legii nevoii este Deseori, nevoia evidentă nu este nevoia reală pentru care produsul va fi cumpărat. Nevoia care îl determină pe un anumit client să cumpere s-ar putea să nu fie aceeași pentru alt client. Cei mai buni agenți de vânzări sunt cei sensibili și atenți la nevoile clienților lor. Nu încearcă să vândă până când nu știu cu exactitate ce anume este interesat clientul să cumpere. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Definiți cu claritate nevoile reale ale clienților care sunt satisfăcute de produsele sau serviciile dumneavoastră. Puneți sub semnul îndoielii presupunerile dumneavoastră. Priviți dincolo de beneficiile și satisfacțiile evidente pe care le oferă produsele dumneavoastră și luați în considerare nevoile mai subtile, însă deseori mai importante. 2. Identificați nevoile pe care le au astăzi clienții dumneavoastră și pe care nu le puteți satisface. Ce schimbări ați putea aduce ofertelor dumneavoastră pentru a satisface nevoile clienților? Ce produse și servicii noi ați putea introduce pe piață.